o louro da paixón de María Becio que vende publicar ese novo disco Celme importante disco para dela. Bueno, vamos a comunicar agora con Galicia. Temos outro lado do fio telefónico ao noso amigo Julio eh, Simón. Boa tarde, Julio. Ola, Que tal? Benvido, moitas gracias por estar aí, que sei que bueno, xa recuperado de esa. Bueno, a medias, a medias. Estamos med... así con estes cambios de tempo pois por exemplo, vai un día malísimo, de, de, de, de todo, todo morriñoso momento, de galiciando, sí. Bueno, tamén é só a mellor eh hm consecuencia desa de nube ser, de, de, de cinza eh, que aparece por aí, non? o vulcán de, de Islandia sí. que, que vos ten aíllados, porque temos os aeropuertos os aeroportos fechados. Pe, eh, todos pechados non se sí, si sí. falabase esta mañá que a ver si sobre 6 se abría pero non sei exactamente como, bueno. como está a cousa bueno, eh, de momento temos iso, que, que, que, que non funcionan ou polo menos que teñen que ter cuidado porque en realidad non, non, ao que queira chegarse a Galicia hai outros medios de comunicación que non son e eh, que, que facan igualmente bueno, bueno. polo menos no caso do tren non funciona como de ver ainda no en se de tantos anos non? claro, claro <risas> Bueno, Xulio, que tal, como vai? Asunto, despois daquele de traballo tan importante que se fixo durante este, ese macroconcerto concerto eh, bueno, pois pues, eh, siguese falando galego en Galicia eh? Pois, pues, bueno, sí, levamos unhas semanas sin falar, efectivamente bueno, pois, pues, eh, como te dí, siguese falando pero, o certo é que a porcentaxe de galegos falantes baixa, baixa moito estes días vai había unha enquisa que é un de condicións de vida das familias, no Galego de, de Estatística, eh, dicía que a porcentaxe de galego falantes baixou máis dun 8% en cinco anos, non? entre o 2003 e o 2008. A xente que usa máis o galego que o castelán, ou que utiliza sempre, pois pasou de situarse creo que que se situaba un 56%, o seu peixou un 8%, no? Sí. Mientras que os, os que utilizan só o castelán subiron dende o 38% ou 42%, no? Non? É só en 5 anos, no? Por eso que, bueno, son benvidos estes días eh, libros que están saindo, por exemplo, hai ahora tres ensaios que converxen nas ideas da loita contra os os prexuítos e simplificacións lingüísticas e tamén no necesario milloramento do uso da lingua sí. un, un dele o libro en galego porque non de Manuel Núñez Singala logo outro que xa temos falado aquí coordenado por Enrique Costas que era o 55 mentiras sobre a sobre a lingua galega ah si, sí, moi interesante, e, interesante que sí, exactamente sí. que se presentara simultaneamente nun acto en máis de, de 60 lugares en todo o mundo, non? Sí, sí. E logo outro tamén moi importante é o de língua de calidade de Xuxa Ramón Freixeiro Mato mm. que é como persegue realizar unha chamada de respeto no que se refire ao uso do, do idioma, non? E intentando que se faga un emprego correcto na língua, expurgando de castellanismos e de outras referencias, non? Uh, uh, uh. E, eh, eh, bueno, eh, estes días estamos, creo que un pouco presentes tamén en Galicia e en, en Barcelona, coa se, co salón do... Coa banda diseñada, sí. Do, exactamente, a banda diseñada que se inaugurou coisonte, debeu de ser. Sí, sí, sí, entendo. A eh, 28ª edición, que, por certo, estes días saía na prensa de que, lamentablemente, non? un desacordo entre editores e libreiros uh. Para, para a venda ¿no? para a venda, si, sí, pero non hai venda, non, non. Non hai venda. <ríe> bueno, cousas que desacordos entre persoiros ¿no? que sí, pero é en... lamentable porque o, o mundo do, da banda diseñada aquí en Galicia pues, ten, ten moita importancia e bueno, vai estar aí presente creo que o debuxante David Rubín tamén sí. Kiko da Silva Eu outro día falaba de que este ano a principal novidade é que se organizaran concertos de música relacionados po có e tamén que se fixo unha aposta importante polo, polo cine vinculado coa pol, banda deseñada., ¿no? sí, sí, sí, sí. eh, bueno, eh... seguindo con, con exposicións, Porque, para xente que, que decida achegarse aquí a nosa terra en concreto a cidade das murallas porque creo que vai estar aberta hasta o 10 de xullo que o Museo de Lugo eh, inaugurou a maior exposición sobre, sobre Castelau mm. eh, que eh, un, bueno, pretende render un homenaxe ao galego máis importante do, do século XX e titulase Castelau a derradeira lección do mestre está organizada por Felipe Senén, e tamén está Pilar García Negro, é polo medio, abarca a etapa final da vida de, de non só dos escritores, non, eh, artista, político, que é a etapa do exilio, donde 1936 o 1950, non? aí na selección feita preténdese pois refletir Todo, todas as actividades que desenvolveu ¿no? uh -huh. Castelao, non? como rebuixante, pintor, ilustrador, xornalista, eh, etc Hai máis de 20 institucións que están colaborando coa exposición e moitos coleccionistas tamén particulares. E ademais a mostra coincide co ano do, creo que 60 aniversario do, do pasamento de de, de Castelao, ¿no? uh -huh. E onde dis que onde dis No no Museu de Lugo. No, no de Lugo, creo que hai son tres salas que están dedicadas por completo a, a esta exposición e nunas delas pois pues, estáse proyectando continuamente audiovisuais no, nas que se mostran pois pues, imaxes eh, relacionadas Con Castelao e tamén grabacións Coa, coa súa voz e, Por acento están previstas Visitas guiadas todos os sábados para, para grupos E tamén para o público En xeral e, Sobre todo haberá un programa específico De visitas para os, os centros de ensino Ajá Eh, bueno, pues seguimos falando de exposicións pero casi me podes contar ti máis a mí, porque outro día lia una prensa que se inaugurara aí en, en Barcelona, ah. tamén, una, creo que no Centro Galego, no ¿no? Galego unha exposición sí, sí. sobre Novo Neira, ¿no? Novo -Neira sí. que mm. remata o, o 30 de maio eh? sí. que debe aparece unha panorámica de, de, bueno, de Novo Neira creo que é eh, un dos que eh, organiza a mostra cos pues, que Xosé Lois García, non? Si. Sí. Eh, son 29 fotografías eh, eh, nas que, bueno, ten protagonismo especial a casa de de, de a casa da Ponte sí. e tamén a, a Serra do do Courel, ¿no? sí, sí. Eh, bueno, pues, por certo que estes días pois pues, eh, eh están saindo pues, libros relacionados co, co autor varios os que saíron, pero últimamente saíron de... Bueno, un de nós, por exemplo, era o José Lois García, creo que era en Xerais, tamén Carmen Blanco en, en A Nosa Terra, Antón Loco en Galaxia, pero os últimos en saír foron Polerpas de Novo Neira de, de Fran Alonso. Mm. E, e Tamén e, e, se editou o Tempo de Leixía que é interesante porque recóllese nesta edición deste, desta obra de, de Novo Neira unha colaboración que fixera eh, Novo Neira unha visita ao Instituto Lucas Augusti. Entón, naquele en encontro coa lunado, Enrique Alvarellos, pois eh, tibera a idea de gravar a, a intervención do, do poeta do do Courela, entón ese documento sonoro que é inédito pois entrégase tamén en forma de CD coa coedición esta de, de Tempo de, de Elexía non? Ah, moi interesante moi interesante E non hai moito tamén que a, eh, bueno, a mediados do mes pasado a Universidade de Santiago eh, publicou o, o manuscrito eh, autógrafo que o Xiona Boneira compuxo entre 1952 e 1954 do seu poemario Os Seidos, que fora publicado por Galaxia no, no 55. O exemplar titula-se O Xiu Novo Neira, Día das Letras Galegas, 2010. Está, o volume está coordinado polo profesor Anxo Tarrio, que definiu a obra de Novo Neira como un iceberg poético que deixándonos escoitar tan só unhas poucas palabras, agocha en profundidade un universo do que cada lector terá que tirar o seu propio paraíso ou inferno, sempre por, por terras liberadas. A, nesta presentación deste manuscrito original de, de Oseidos, estaba Branca Novo, a filha do poeta, que falou do papel do, do seu pai na denuncia dos abusos do, do poder político e... É... E social, non? Uh, uh, uh. Por certo, hoxe fala Escribe o señor Alonso Montero Na voz de, de Galicia de, do, do poema Letanía de Galicia que, Ah, si sí. Un dos máis famosos del de, de, Que lembraredes Que é o que está musicado Era por, por O famoso sí, sí. Entón, bueno, foi un poema que precisamente Tivo poemas coa coa censura, escribiu no, no, no 68 eh, non se publicou a primeira edición que houbo en, en creo que fora no, no 70 e fora publicado na diáspora galega Casa Galicia, Unidade Galega de, de Nova York, pero fala escriba Alonso Montero que unha vez en Buenos Aires pois pues, no 1969 que nunha visita que fu, fixo ali o o centro galego nunha emisión radiofónica que había recordando a Galicia, pois grabou unha disertación que se emitira neste programa, eh, con título da poesía de Novo Neira, que xa aí se recitara o poema Letanía de, de Galicia, que mm. bueno, eh, teño, teño aquí eh, te dicía Galicia Labrega, Galicia Nosa Galicia Mariñeira, Galicia Nosa Galicia Obreira, Galicia Nosa Galicia Irmandiña Galicia, viva, inda. Recóllete, recóllete da terra, estás moi fonda. Recóllete do pueblo, estás nil toda. Recóllete da historia, estás borrosa. Recóllete, hiergote no verbo enteiro, no verbo verdadeiro que fala o pueblo. Recóllete pros novos que veen con forza, pros que inda non marcou a malla da argola, pros que saben que ti pode ser outra cousa, pros que saben que o home pode ser outra cousa. Sabemos que ti pode ser outra cousa. Sabemos que o home pode ser outra cousa. President eh, É titulábase si sí mesmo como dicidor de, de poesía, pero a verdade é que non solamente era dicidor sino un creador fantástico. Sí, no sé claro. Porque os poemas pois pues, eh, están tamén cheos de, de musicalidade de, sí. e de sonoridade. Gracias. aquel poema que... Eh, como, no, no vicarelo do vico do, do, do brelo canta o paxariño, no mesmiño vicarelo do vico do brelo o aquel que falaba do, do lobo eh, como era baixa o lobo polo ollo do bosco ¿no? sí. El, xogaba coas palabras coa, coa mesma palabra útil empregando a tres veces en, sí. en, en diferentes posicións, ¿no? posiciós sí, pero bueno, sobre todo tamén Hay que te en que eh, plasmou as preocupacións sociais e eh, eh, políticas porque foi un home eh, como Manuel María, pues, fortemente comprometido con Mateo. seu idioma eh, e co seu país. Non? Como é tamén o caso eh, de Suso de Toro, que mm -hmm. tú sabes que este día pues, armo, se armou un gran rebumbio nos ambientes literarios porque anunciou que deixaba de ser escritor eh, profesional para volver ao, ao ensino si, si, si parece ser que, sí, que se desengaña dese de, de traballo que levaba adiante tan importante pero bueno, a mellor é unha decisión para poder cambiar, mudar un pouquinho dese de bueno, trafico ¿no? no, en el país pues, eh, 30 de abril eh, publicaba un Un artigo porque, bueno, dí que vai seguir escribindo no, no país, non? Mm. Pero que, bueno, xa ten a súa praza de, de profesor no instituto e que vai volver a dar clases. Dí que, bueno, escribía multis explicado, non? Non que un pouco, pois, eh, explicaban polo miudo os motivos da, da decisión que tomou, non? Sí. dicía que, bueno, a crise económica que tamén incluíu porque esta crise agudizou unha crise das industrias da comunicación, do xornalismo, da edición de libros, e que isto que obrigaría a exposerse máis ao público coa carga de tensión, á ansiedade que eso eso supou, non? Explicaba tamén que O seu último libro, Sete Palabras, é un pouco xa unha despedida eh, que foi escrito un pouco en tránsito cara a outro lugar. Mm. Eh, Di que un, o escribir é un oficio solitario, que, pero porém depende dunha, dunha comunidade humana. E que, a súa parte o escritor, o escritor interioriza o seu país vive dentro súa mental e emocionalmente ata un punto no que chega a sentir apogamento, De aí unha necesidade de puxir ou romper que leva a escritores a por terra o océano de por medio, se que unha tempada. Eh, lembrome de, de, do libro, creo que era no, no diario de, do escritor portugués, Miguel Torga, que falaba el do oficio de escritor, eh, decía el que ser escritor é un pouco unha condena, porque cada día está obligado a facer algo diferente, pero ao mesmo tempo consideraba unha necesidade para loitar contra, contra o illamento. Eh, eh, escribía, ser escritor en Portugal é como estar sepultado e garabatear na tapa do, do cada leito, non? Este traballo de, tan profundo que fan os escritores e que despois son capaces de mudar nun momento determinado. Tambén fixeron algúns outros, o mesmo ese, bueno, cada, o propio Premio Nobel eh, que estuvo durante un tempo, o Premio Nobel ese portugués que... que sí, sí. Salamago, non? Que estuvo durante un tempo sin, sin crear e dixe, bueno, volvo vol, durante un tempo para poder eh, recapacitar ao millor para poder decir que a ver como, como volvía a crear é eh, así. Creo... Bueno, esperemos eso que, que suzo de toro pois pues, que, que xa unha etapa que, bueno, después deste de de de descanso, o sea, que, que este descanso non se un paso atrás, non? Que paso atrás, pero para coñer impulso e, e volver con máis forzas non? Sí, máis folgos, porque sí, sí. sí. sí, porque, bueno, sí un, el, un anaco de transición, non? Exactamente. Uh -huh. E, eh, eh, bueno, pois, pues, eh, que che parece, pois... Pues, rematamos aquí en Rematamos tom? porque... Vale. Eh, oxe, depois de tantos días en programa, supoño que terás tamén moitas cosas por aí. Te... Bueno, non, non hai demasiadas porque xa sabes que hai que ir filtrando pouco a pouco as novidades que chegan aquí. Por certo, unha pregunta que xe queria desfazer que, bueno, que venga a Carón con respecto ás cousas que estamos mencionando de Moixuno Boneiras, pero seguro que por aí estánse a celebrar multiplicándose moitísimos programas de actividades con respecto ao día das Letras Galegas, non? Si tens alguma que destacar, quizás aí en Pontevedra haxa máis que ningún outro sitio, non? Porque teño entendido que, que hai mm, a, a Diputación deputación máis o concello e a algunhas entidades pois céntranse nun non nun día, senón nunha semana inteira ou case non todo o mes das letras. Un... Bueno, no, a deputación ultimamente está Santiago. En Compostela exactamente sí. para eh, a defensa da lingua. lingua, no? Sí, sí, sí. Eu unha vez pois pues, por todas, pois pues, eh entera, non? Eh, uh -huh. eh, Así que diser os portadores por todos por os medios, deixaronllo aí atrás po, poa música, eh, eh bueno, os no, novos festivales, ten o objetivo presente e eh, tamén a radio Cornellas, no? Sí, sí, sí, sí. Eh, Tem... Bueno, e outro acto que se está a levar a cabo tamén agora é o corre-lingua que se fai todos os anos Todos o... os anos, si sí. uh -huh. eh, eh, Bueno, en todos os centros escolares pois pues, hai actividades pois pues, relacionadas con, con xí o no boneira eh... Con as letras nosas Con as no letras, no letras. Galeras, que, que Precisamente que hai que presumer dela que cando morra o idioma morrerá o país Exactamente, exact dicían os nosos anterros polo menos eso dixeron que eses grandes eh, pilares da nosa cultura que que cando morra o nos idioma morra o país, así que hai que mantelo posto que é a única arma que temos diante de todo o mundo para que saiban que existimos esa nosa forma de comunicación que ademais é agarimosa se si, si non somos capaces de presumir do que os nosos avós un, mantiveron e, e foron capaces De, de comunicarse nese idioma pois pues agora temos que continuar é, é o maior tesouro que nos deixaron os avós eh, non se pode eh, tirar eso pola borda non claro que sí. eh, como dicía aí atrás bueno aí, tamo, se vera por aquí Vasilio Rosada fechando a semana de filosofía de, de, de, de Lanitao Castelao en, en Pontevedra que non quere ser o, o enterrador do, do galego non? Claro, sí, claro Pero bueno, tenemos aquí algún miembro de no, nuestro gobierno que parece que sí, que, que quiere ser un enterrador de la lengua. dirigir ¿no? ser en enterrador. Sí. <risa> bueno, pues que no sé si así. Seguro que terán un tiempo de abondo para poder reflexionar. Eh, seguro que no seguiremos vamos mal que llespese, seguiremos falando en nuestro idioma, eh, seguiremos presumiendo de, ese, de este garimoso de esta garimoso forma de falar que, que nos dejaron como legado nuestros mayores. Moiitas grazas, Julio. Pues, Ata o vindeira semana, Se que. A todos oito Se sei de rabio por Moit, Moi moi bueno, despedimos entón a Xulio Simón cunha peza de música para que todos ustedes eh, tomen un poñiño de relax e eh, seguiremos coas noticias que temos aquí ao noso as nosas noticias que mm, nos chegan dende Galicia son interesantísimas e eh? Xulio durante a súa colaboración e conexión pois fíxenos mm, partícipe do traballo e das cousas que por aí se están realizando, interessantísimas. Bueno, Um, unha que nos acaba de chegar a redacción o proxecto paralelo 43 graus 21 minutos 45 segundos dinamiza o comercio Coruñés pola arte preto de 150 creadores achegarán as súas propostas ao barrio de Conchiñas Agra do Orzán literatura, artes plásticas escénicas e musicais danse cita a partir do vindeiro 8 de maio e de Ciroxe ao longo de 4 sábados no barrio Coruñés de Conchiñas Agra do Orzán Con nome de proxecto paralelo 43 graus 21 minutos 45 segundos, alrededor de 150 creadores de diversas disciplinas desenvolverán actuacións e obradoiros en diferentes espazos públicos coa colaboración de preto de 40 establecementos comerciais da zona. O encontro está organizado polos colectivos Arteu, BGR e Quinta Célula Arte e Comunidade. Unha novidade que apresenta Proveitan para poñer en marcha dende a Coruña mm, tiñemos ganas de falar con Mabel de, que está lá, no Monte Aloia de, de Pontevedra o, o parque natural Monte Aloia en Tui, Pontevedra unha xoia da nosa natureza en Galicia que, por certo, ten extraordinarias mm, zonas para poder visitar este parque natural en Pontevedra, pois podedes visitalo aproveitando, por exemplo, a Casa Estarque, ou a Casa Rural do Buxo, o Hotel Pazo da Touza, eh, que é unha peza do patrimonio arquitectónico galego do século XVI, reformado posteriormente no século XVIII, e conta con torre de vixiancia propia que da fe da súa señoría ou do seu señorial traballo. Outro tamén que é interesante é o Hotel Cabo Silleiro, que é un padre natural ao alcance da súa man entre baiona e a Aguarda. Outro máis é o Balneario de Caldelas que está pertinho entre tú e, e e a loia non? a casa rural da abadía de Eiras por exemplo, unha antiga abadía do século XVIII rehabilitada como casa rural e dotada de todas as comodidades que hoxendía se precisan outro tamén é o de Rodeira Mar que son apartamentos que contou con e con apartamentos turísticos e, a, nada, a 20 metros da praia de Rodeira ali en Cangas do Morrazo despois podedes visitar a casa rural Eido da Baixo que está mm, construída al ano-ano 1900 por persoas que procedían de Angola e restaurada recentemente conservando a súa estrutura de madeira interior así como as portas e ventanas a fiestra son tamén de madeira. Outra máis, in, moi interesante tamén chamada a casa rural a Boubeta que esta, pre, esta propiedade figura xa do século XVII pois no testamento de D Fernando de la Rúa Freire que é o señor dos Pazas de Santa Cruz e de Castrelo en Bueu O convento de San Bento Que é un hotel restaurado no ano 1990 Despois de ter sido restaurado Preservando o cáter noble das súas dependencias eh, Seguro que disfrutarán vostedes deste traballo Nos visitámonos un certo ocasión Outra máis é a Leira Braulia Que é unha casa rural Que se atopa en Camposancos Unha das tres parroquias que compañen o municipio da Guarda Outra máis, a Garita, que está tamén perto da, da Praia de Rodeira. A Casa do, do Ouro, que se atopa nun lugar coñecido como O Herbello, na parroquia de Aldán, en Santibran, próximo do Outeiro, no municipio de Cangas de, de, de Morrazo. A Fraga Rural, que está mermo na, na Ría de Brigo, no, no, no Concello de Moalla. É un complexo de cabañas de, de madeira que é interesante. A pousada do Cuco é unha típica casa de, camp de campo galega que no bueno, século anterior do, do XIX formada por un conxunto de casas e outras construccións de pedra. A casa Videira, inaugurada no agosto de 2002 é da máis novas e máis recentes que antes era unha casa de labranza. A Casa Rural de, da, da Boa Fonte, que se atopan na, loca, na localidade de La Bruja, pedanía situada a oito kilómetros do Concello de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo. El Pazo de la Lache, este sí que moita xente coñecen porque están está na, na, na vila de Vila Boa, no incomparable marco da ría de Pontevedra. Un placer, por somantes da ría da, da costa atlántica. A, costa, a Casa Rural María de Pepa, en Amoedo, no municipio de Pazos de Borbén as Rías Baixas teñen cousas extraordinarias e esta casa da aldea, Casa de María de Pepa é construída no ano 1860 e restaurada por ela mesma, pois extraordinaria e por último, dicimos que o hotel Spa Oca Galatea que é un dos millores lugares de Rías Baixas que está precisamente entre a vila de San Xenxo e Porto Novo cambados con barro e a mara e brillosa Illa da Toxa en frente unha forma de visitar Galicia mmm, por precios cómodos, eh, digo económicos e interesantísimos eh, que todos vostedes poden mirar por exemplo na páxina web de Parques Naturais de Pontevedra Páxina web Parques Naturales Pontevedra Imos adiante con un máis de música e eh, continuaremos coas nosas comunicacións <tose> Ben, pois xa estamos rebatando o noso programinha de hoxe dúas oriñas de comunicación de informacións galegas e de música como esta que acabamos de escutar agora mesmo. E falando de música, teñes que dar a noticia de que 2 mais 3 iba a la Foul Fusion, é o último traballo que ven de presentar Bellón Maceiras Quinteto, que, por certo, aí non chegou aquí a redacción, pero prometeu-nos eh, a súa información dícenos o seguinte, hai xa tempo que Diego Maceiras e eu por Bellón, eh, queríamos traballar este tipo de son. Ese é o que di Daniel Bellón. O nacemento de Fol Fusion, o seu último traballo, eh, este que se titula 2 máis 3 igual a Fol Fusion. Dous nomes recoñecidos da nosa música tradicional reúnense con outros tres músicos nun quinteto no que a gaita e o acordeón se atopan con contrabaixo A batería é máis a guitarra para dar forma a un alguno que o noso folk é só un elemento máis. A baneras, blues e os ritmos do país danse cita nesta obra do Bellón Maceiras Quinteto que está a comezar esta primavera a súa xera por o país eh, que promete un bofeixe de chisca delas ao público prometemos que na vindeira semana una seguinte intentaremos coñera algunha das súas pezas que eles mesmos prometeron precisamente ese disco igual co de María Doceo outra cousa interesante, Víctor Aneiros es premio blues da poesía de Ramiro Fonte o quinteto do disco de Víctor Aneiros é de así eh, publica novo disco Brete da Memoria O guitarrista e compositor dedica unha importantísima parte dos dez temas do seu quinto disco á obra de Ramiro Fonte. Ramiro Fonte é aquel poeta que naceu no 1957 e morreu hai dous anos, non? no 2008. Adaptando sete poemas de xuventude a, eh, da primeira madurez do poeta. Non é a primeira vez que o guitarrista Ferrolán se achega á poesía de Ramiro Fonte, pois no seu anterior disco xa recreou Navarra, tema onde estaban moitas das obsesións do escritor, ambientes nocturnos, personaxes decadentes, atrapados entre sombras, atracción polo abismo, ofelias afogadas na noite, bretemas da memoria e melancólica, como boa parte da obra de Ramiro Fonte, pero tamén está preñado de contaxiosa enerxía que transmite a guitarra de Aneiros. Víctor inclúe no disco Axúdame, un tema baseado nun texto de outro poeta galego contemporáneo, que todos vostedes xa teñen recoñecido por certo xose Carlos Caneiro dúas pezas instrumentais ocupanse da apertura e peche de bre temas na memoria Javier Vargas Mauri Sanchis Roberto Somoza son algúnas das destacadas colaboracións deste traballo no que seguen acompañando a Neiros Manuel Gutiérrez ao piano e Marcos Sanyáñez á batería, incorporándose Víctor García, ao baixo. Bueno, xa saben, este traballo tamén intentaremos que vostedes o bellezan tan axiña como nos chegue aquí a nosa relación. E por último, dentro das novidades que nos recibimos, acabamos de saber dun traballo que arrinca en Ourense a partir do... da semana pasada, concretamente, dentro o 4 ao 28 de maio. Pois é o Festival de Jazz de Ourense. Ten 85 anos, máis de 6 décadas de experiencia no mundo do jazz. E moitas revistas especializadas din del que é o batería con mellor currículo do mundo. Trátase de Roy Aines, que é o encargado de abrir a 14ª edición do Festival de Jazz de Primavera de Ourense, que arrancou precisamente o día 4 en Ourense. Seis concertos, cinco no Café Latino e un na praza Prazas de Santa Eufemia conforman a programación deste encontro que se desenvolve ata o día 28 de maio, e contará con Dena de Rose, Trío, e Scott Hamilton, Nicolás Payton, Quinteto, e Benny Golson e Cedar Walton Cuarteto. Saben, se pasan por Ourense, poderán disfrutar desta de de decimocuarta edición do de Festival de Jazz de Primavera de Ourense. Ben, eh, rematamos o noso programa con unha de música que xa temos preparada para todos vostedes, desexando que a próxima, a vindeira semana, volvan a conectar con nós con o 104.6 da FM, a volver a escoitar sempre en Galicia, que nos eh, estaremos aquí o vosso carón, intentando que pasen dúas oreñas de radio con música e con novidades gafas. Ata vindeira semana.